Fumando la sigla di entropia Massima, vi diamo il benvenuto a questa eh, ultima trasmissione della stagione, siamo al completo, quasi al completo, in realtà manca Daniela, quindi un pezzo importante della trasmissione, vi ricordiamo che Daniela insieme a tante altre compagne ha... Mh, Eh, creato dei momenti anche teatrali all'interno del, dello spazio di questa trasmissione si è parlato di eh, matriarcato si è parlato di popolazioni che vivono al di fuori dell'Europa con delle scelte Eh, originali ma anche funzionanti del, della convivenza e eh, questa sera Daniela non, eh, non ci può essere chiederemo aiuto ad Alberto magari per alcune domande che vorrete fare perché la, la vogliamo impostare così questa trasmissione lo 06 49 17 50 è a disposizione per eh, domande commenti, critiche a quanto vi abbiamo proposto in questa eh, stagione vi ricordiamo i filoni diciamo di, di interesse, il primo ve l'abbiamo già eh, detto pochi istanti fa eh, poi si è parlato di altre economia e clima con Alberto di eh, acqua pubblica beni comuni e eh, geologia con eh, soprattutto con eh, Paolo, eh, qualche volta abbiamo avuto anche la presenza di Chiara che c'è anche questa sera e eh, infine con, non infine eh, abbiamo eh, con eh, Daniele affrontato eh, le tematiche del, eh, del controllo e anche eh, del, eh, della tecnologia e infine a proposito dell'energia abbiamo visto l'aspetto devastante eh, l'abbiamo chiamato così questo miniciclo energie devastanti e abbiamo mh, parlato in particolare di Uh, Fukushima del fracking e del mostro di uh, Civitavecchia che non è un film uh, ma purtroppo la realtà delle megacentrali Enel che uh, <coughs> hanno devastato la salute dei cittadini e l'ambiente in questi decenni e dunque 06 49 17 50 il uh, il nostro Eh, telefono, adesso facciamo un breve stacco musicale prima di eh, cominciare la discussione con l'acqua visto che piove e quindi così sarà forse banale ma eh, insomma il fatto che la capitale d'Italia eh, vada immediatamente in tilt quando c'è un acquazzone un po' più violento del solito è una storia che si ripete ma che eh, non dovrebbe essere eh, tale insomma mh, visto che eh, ci dicono che siamo un paese che ce la fa, un paese civile eccetera eccetera mh, da questi eventi non sembrerebbe 87.9 Radio Onda Rossa, questa è Entropia Massima, a tra poco. Si chiama Two Cocks, Due Galli, del Lower Dance eh, Dance non nel senso di danza ma proprio scritto così Dance, D-N-S -E eh, Allora chiediamo subito a Chiara eh, un, eh, così, di, di darci un piccolo manuale di sopravvivenza nella metropoli O meglio nella capitale d'Italia eh, Che appena piove se squaglia Eh, infatti siamo tutti co col naso fuori dalla finestra per vedere proprio il, il momento attuale appunto e... no, beh, io penso che anche dopo questi due giorni di piogge così intense improvvise ma furi, non imprevedibili, ma non imprevedibili. Beh, <ride> lo oddio, sapevano certo, tutti lo sapevano tutti, ce l'aspettavamo anche da un po' prima però no, la cosa è... È imbarazzante, sì. No, è imbarazzante. E non, e non sei neanche nella giunta di Roma Capitale. Quindi esatto. penso come si dovrebbero sentire, sentire loro. Sì. No, è imbarazzante che in effetti in città non, non ci sia una struttura, eh, diciamo, fondamentalmente un sistema fognario in grado di, di resistere a. A, a queste situazioni e che, che le strade siano fatte in, questo, in, questo mania, in questa maniera ottimale, che appena c'è qualche millimetro in più di preoggia, subito voragini, burroni, si, frane. No, non è, Chiara, non hai capito. Le, no. le strade sono ottimali perché sono se ottimali. no le ditte che rifanno le strade lavorerebbero troppo poco? Troppo quindi... poco, certo, non lavorerebbero. Dopo un anno, cioè nel senso non, eh, non avrebbero certo. il lavoro dell'anno dopo. E il, il consumo anche della strada che deve essere rapido, eh, insomma, veloci, veloci, come Mago Matteo. Esatto, esatto. No, la cosa la cosa, oltre alle diciamo, eh, ovviamente le critiche poi di gestione eh, che, che dovrebbe arrivare alle orecchie di, di, di, chi, di chi le organizza queste cose. E dovremmo farci anche sentire un po' di più di chi le dovrebbe organizzare, No, vabbè, di chi le, anche di chi le organizza in questo modo. Nel senso comunque eh, dovremmo comunque far capire che, che ci siamo. Cioè, nel senso che eh, cittadini che viviamo in questo. In questo mondo, in questa città, insomma, ehm, alla fine dovremmo, dovremmo anche farci sentire un po' di più, secondo me, su queste cose, sulla gestione, su come vengono gestite le nostre la nostra quotidianità alla fine. E Però, in queste situazioni è anche bene eh, sapere noi che cosa fare. Nel senso, in queste situazioni, diciamo, molto diciamo uh, eh, improvvise di, di, eh, di, di rovesci, anche in effetti inaspettati, nel senso, non sono, non sono, non sono piogge normali, soprattutto il 16 giugno, però, insomma, eh, ormai... è una cosa di cui parliamo quasi sempre e a ogni puntata si parla di, di, di alluvioni, frane e, e, e di queste cose però comunque visto che eh, questa volta succede a Roma e mh, eh, sta succedendo adesso volevamo dare brevissimamente piccoli consigli su, su cosa fare allora lo prendiamo consigli... No. <ride> consigli comportamentali che è sempre bene eh, diciamo fa parte de del nostro bagaglio bisogna sapere di, di che cosa si tratta e soprattutto però anche di come comportarci noi e uno, uno poi lo se... do anch'io eh. sì. <ride> e a parte informarsi anche sul, sul sito della protezione civile che a parte la protezione civile e tutto quello che è comunque ci dà alcuni Uh, alcuni consigli alcune poi uh, regole di, di comportamento anche buono e, mh, però Allora appunto parliamo, quindi lo prendo proprio anche dal, dal sito della de, de de Protezione Civile, ma anche ormai eh, cose di buon senso eh, a cui sarete già arrivati, probabilmente. Allora, in caso di rovesce grandine, ad esempio, ehm, il problema è, è, il problema più grande è quando si è in strada, quindi in macchina. Eh, se si è eh, alla guida ehm, attenzione al primissimo al primissimo istante nel senso le, le strade sono re, rese molto lisce dalle, dalle benzine, dai residui dei, dei gas di scarico e quindi rallentare e, e cercare quando c'è il rovescio molto forte di, di proprio di fermarsi nel senso che non in mezzo alla strada ovviamente trovare l'area giusta eh, però per, eh, per fermarsi perché poi questi, queste mh, piogge più intense durano eh, generalmente molto poco comunque nel giro di mezz'ora Eh, finisce tutto. E, è bene ovviamente eh, non, eh, non cercare di passare a tutti i costi per quella strada perché è la strada solita ma se si vede che si deve passare sotto un sottopasso, se ci sono delle transenne, se ci sono eh, dei segnali per cui eh, è una strada che potrebbe essere allagata, non, non forzare la situazione perché la, la macchina potrebbe fermarsi lì e potrebbe essere ancora più pericoloso nel senso poi essere bloccati in una macchina in un sottopasso allagato quello può essere una situazione insomma di, sì, di no, rischio. Ci sono dati fatti di cronaca per cui persone finite in questa situazione non riescono ad aprire le portiere esatto, per la persona per la e persona muoiono di... negati. Esatto quindi. esatto quindi questa è proprio la situazione diciamo limite però bisogna anche sapere sapere non trovarsi in quella situazione eh certo, quindi certo. fermarsi un attimo prima. Ovviamente in casa eh, le, le cose più notevoli sono le, gli, gli scantinati, le cantine, i garage, cercare di non andarci proprio in quel momento e sarebbe cercare anche di fare argine all'acqua in modo che non allaghi proprio uh, però ci, cioè si può fare fino a un certo punto sì, ricordo, se l'acqua deve passare passa. Un altro episodio di cronaca in cui una famiglia di cittadini stranieri non ricordo di quale paese sì, in sì. un seminterrato c'erano le sbarre alle finestre e sono morti e negati. Esatto Perché esatto. No, non Quindi sono riusciti caso... ad aprire la porta non so per quale motivo. Eh, probabilmente già anche Cioè, non, non mi ricordo questo fatto in particolare ma, ma se, se c'è anche lì la pressione dell'acqua è incastrata la, la situazione quindi subito andare verso i piani alti chiedere, chiedere ospitalità eh, ovviamente poi alla fine anche i tetti sono stati utili in queste situazioni però qui non dovrebbe arrivare a questo no, punto ah, ne però. voglio dire un'altra di perché è sempre la notizia di cronaca sembra incredibile, dovrebbero saperlo tutti ma eh, l'altro giorno è morto un uomo colpito da un fulmine e si era fermato Nel durante il temporale sotto un albero ecco esatto, eh, anche questa è mai, mai cosa farlo, mai piuttosto farlo, piuttosto bagnarsi fino all'osso ma... bagnarsi fino all'osso ma stare lontano da, da punti che invece possono fare da parafulmine quindi alberi, cose isolate e, e qui consiglio anche in caso di tempesta di fulmine appunto all'aperto eh, di cercare di fare il meno possibile da, eh, da parafulmine e come si fa? riducendo la propria eh, superficie diciamo a contatto. sia con il terreno quindi stare il punto di piedi rannicchiato in modo da, da essere basso e, e toccare poco per terra in modo che anche se si è colpiti comunque l'intensità poi provoca l'intensità della corrente che, eh, che passa attraverso il corpo perché il parafulmine fa passare il fulmine dall'aria diciamo eh, in realtà è il contrario però il passaggio è dalla terra all'aria e, e il, um, quindi a ridurre il, il più possibile la propria superficie in caso invece eh, cosa molto, eh, molto più mh, diciamo a Roma molto più rara però è successa anche eh, e l'abbiamo visto a gennaio eh, frane lungo il, lungo il raccordo tangenziale cose del genere E la cosa è che da una frana non è che ci si salva, quindi cioè se se ce la se, se incombe proprio è difficilissimo. Bisogna essere, bisogna cercare di andare in punti più elevati. cercare di capire quale può essere il percorso della frana e togliersi di mezzo il più velocemente possibile. È soltanto, è soltanto questo ehm, l'unico modo. Ovviamente in casa bisogna staccare tutto, chiudere, eh, chiudere le, il gas. Ah, una cosa molto importante, in caso di alluvione seria, eh, importante, eh, è non... Eh, le acque, le acque in strada le acque sono fortemente contaminate, sia da reflui nel senso che sono acque comunque che si mischiano con l'acque di fogna cose del genere, quindi assolutamente fare attenzione a a alle acque di circolo eh, in strada perché appunto fortemente contaminate e perché possono trasportare al loro interno eh, residui solidi che possono comunque eh, destabilizzare o a parte la corrente stessa del l'acqua, però anche il trasporto solido è una cosa molto pericolosa. Va bene, mi fermo qui perché la è trasmissione conclusiva eh, sì, e, sì, e sì, quindi sì. in comune a tutti quanti, sì. insomma informiamoci. Benissimo, grazie Chiara, facciamo una breve pausa musicale, molto breve, poi continuiamo con gli altri ospiti. Sur ou contre toi, je ne bouge plus, je ne bouge pas Je regarde les ombres interrompues, la mienne qui ne s'endort pas J'entends ton sang qui tape au loin, comme un indien à l'oreille sur toi Je voudrais dire mais rien ne vient, je voudrais que tu me demandes pourquoi Sur ou contre toi, je ne bouge pas, je ne bouge plus Étrange mystère d'être soi, soudain comme face à l'inconnu Se sentir comme pris dans les phares ou dans les froids de la lumière crue Et que si j'ose, j'appuie sur pause pour assembler fils et vertu Je ne reconnais pas ce geste léger de la veille Si dérisoire hier et là, prendre une ampleur irrationnelle Je voudrais que tout s'arrête là, que l'instant soit pendu au ciel Juste avant cet au-delà, avant le but Universel. Juste une minute, encore, avant qu'il n'y en ait plus. Eh torniamo in diretta. La parola a Paolo. Sì, eh, riprendo la parola e mi riaggancio diciamo al tema acqua eh, perché appunto quest'anno abbiamo parlato di tante mobilitazioni che continuano su tutto il territorio nazionale in difesa dell'acqua e più in generale dei, dei beni comuni e credo che questo sarà anche un po' diciamo, il filo conduttore del Del, del prossimo anno se decideremo poi di continuare in questa esperienza di, di entropia massima anche perché, questo lo segnalo proprio brevemente eh, diciamo, ai noi diciamo, la partita si sta riaprendo eh, o comunque non si era mai chiusa però eh, diciamo, il governo e, e Renzi ce la metteranno sicuramente tutta per riaprire eh, la questione privatizzazione in Italia compresa, compresa l'acqua è un qualcosa che ha È partito già dal, dal governo precedente, come abbiamo ricordato nelle, nelle scorse trasmissioni, sappiamo tutte che è in atto la privatizzazione di poste, Enaev eh, e quant'altro… E il problema è che già in un attuale decreto lo vorrei ricordare perché è importante anche rispetto a quello che ci attenderà nei prossimi mesi già nel, nel famigerato decreto IRPEF che è quello che diciamo, non è famoso tanto per la questione dell'IRPEF ma perché è quello che ha consentito diciamo eh, di rimettere in busta paga i il famigerato bonus di 80 euro che si sta ancora discutendo in Parlamento questo decreto e, c'è stato inserito un articolo che è diciamo, propedeutico al, a un piano di privatizzazione dei servizi pubblici locali nel, nell'autunno nell prossimo, ovvero Renzi l'ha già più volte detto con diverse dichiarazioni che intende diciamo, chiudere eh, i giochi con le 8 mila partecipate, che sono così un coagulo di sperperi, di corruzione e, e di, di clientele. E vuole rimodulare e ridimensionare diciamo, le, le aziende partecipate dagli enti locali. Bisognerebbe ricordare che qualche un, un ventennio fa è stato proprio il centro sinistra a volere. Questa grande esternalizzazione con le società partecipate? no Sì, sì, sì, ma infatti le, le privatizzazioni sono state iniziate diciamo da, dal, dal governo Prodi, sostanzialmente a metà degli anni 90. E, ma adesso la, la rimodulazione che intende Renzi e che è stata messa, inserita anche in questo decreto, anche con altre parole, incorporazione, fusione, eh, alienazione. Delle, delle quote eh, prelude sostanzialmente alla privatizzazione se a questo eh, ci si aggancia il fatto che il uh, un comma successivo a questo in cui si parla con termini molto generici appunto di modulazione della partecipate si dice che tutto ciò diventerà vincolante, obbligatorio con la prossima legge di stabilità quindi eh, per gli enti locali diventerà obbligatorio con la prossima legge di stabilità quindi nell'autunno prossimo quindi Intendo, l'hanno scritto nero, nero su bianco, che intendo rilanciare fortemente la privatizzazione, l'acqua eh, del, del trasporto pubblico locale, del servizio di igiene urbana quindi de, e la gestione dei rifiuti a partire dal prossimo, dal prossimo autunno. Questione molto grave perché, l'abbiamo sempre ricordato, c'è stato un referendum su questi temi che ha detto chiaramente che cosa, vuole, eh, cosa vogliono i cittadini e le cittadine di questo paese. Se a ciò mettiamo accanto un accordo che si sta, diciamo così, ehm, che sta andando a conclusione, a buon fine, tra Anci, ovvero Fassino, che è presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, ed è stato nominato da poco anche consigliere di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, un accordo tra l'Anci e Cassa Depositi e Prestiti, affinché... Il Fondo Strategico Italiano, che è partecipato da Cassa Depositi e Prestiti, possa valorizzare, questo è il termine che viene utilizzato, le quote eventualmente cedute dagli enti locali affinché la partecipazione scenda al 35% nel prossimo futuro, ecco, se mettiamo insieme questo accordo tra l'Anci, quindi il Presidente, ovvero uno dei massimi esponenti del PD... E Cassa Depositi e Prestiti, che ormai agisce come una banca privata che diciamo, favorisce eh, la, la mercificazione di ogni, di ogni bene comune, con quanto messo eh, e con la minaccia sostanzialmente inserita nel decreto IRPEF. Credo che appunto il prossimo autunno ci ritroveremo qui a parlare sicuramente di mobilitazioni e lotte in difesa dei beni, beni comuni. Una, un accenno anche al famigerato TTIP. perché eh, va purtroppo nella stessa direzione stiamo parlando dell'accordo transatlantico tra Unione Europea e Stati Uniti che eh, prevede appunto la privatizzazione praticamente di tutto più eh, l'inquietante norma che dà alle aziende e alle società multinazionali o anche, o anche non multinazionali eh, di eh, far pagare agli stati, ai governi e agli enti locali Qualsiasi eh, mh, cosa che si ritengano contraria si oppone, oppone al libero al profitto, scambio, praticamente ah, sì, sì, sì, sì. Questo, eh, tra l'altro, il cosiddetto tribunale eh, che dovrebbe dirimere le questioni sono tre. Dovrebbero essere un numero limitato di avvocati scelti dalle aziende. Sì. Quindi è ah, una cosa eh, eh, proprio. Questo, infatti, se ragioniamo su, sul referendum, cioè l'Italia sarebbe stata multata da, o comunque sanzionata da questo eventuale tribunale sovranazionale perché referendum eh, sarebbe stato un atto avente forza di legge nel momento in cui è passato diciamo sono, hanno vinto i sì e eh, contrario al, all'accordo eh, qualora fosse stato già in vigore all'epoca quindi diciamo la sovranità popolare andrebbe diciamo così a quel a, a, quel a passo la parola bene, seconda pausa musicale seconda pausa e musicale poi okay. andiamo con Davide Torniamo a parlare di tecnologia con Davide che, con, con il quale abbiamo trattato temi di estrema attualità o anche magari anticipato argomenti che saranno all'ordine del giorno tra un po' di tempo e se ci vuoi intanto ricordare le, le tematiche che sono state affrontate quest'anno nel tuo ciclo di trasmissioni Siamo partiti come di consueto dalla grande tematica del, del controllo, del tecnocontrollo, quindi della rimozione delle libertà private e della riservatezza e privacy delle persone attraverso le tecnologie, però lo abbiamo quest'anno articolato un pochino più in grande e ci ricolleghiamo senz'altro al tema dei beni comuni che abbiamo trattato finora, in che senso? Noi li portiamo avanti l'idea che non sia possibile privatizzare i beni comuni perché si tratta di beni disponibili in natura e di cui l'uomo ha bisogno, per cui è un business veramente troppo facile e quindi ingiusto. però spesso ci troviamo poi nell'imbarazzo di dire sì ma se, se questi beni non devono essere privatizzati vogliamo affidarli a una gestione statale pubblica e lì diciamo eh, tante volte ci troviamo un po' in imbarazzo appunto come si diceva all'inizio anche per la gestione che si fa a Roma eh, delle emergenze relative all'acqua alle frane e quant'altro. E allora noi diciamo no, noi siamo in grado di fare le cose da noi e soprattutto siamo anche in grado di farle insieme e quindi lo vogliamo dimostrare allora nel ciclo di trasmissione di quest'anno eh, abbiamo provato a a metterla un po' di più sull'autogestione eh? quindi date queste tecnologie di cui abbiamo parlato nei vari anni di entropia massima e di cui si parla comunque eh, in più in generale in Radio Onda Rossa in teoria, vogliamo provare a vedere cosa si può fare in pratica da qui abbiamo tirato eh, in ballo il movimento dei makers e quindi questo movimento di persone che amano smanettare tra virgolette con con la tecnologia e produrre eh, oggetti tecnologici eh, per divertimento, per il gusto di superare i limiti eh, perché ne ce n'è un'utilità particolare personale o collettiva ehm, o, o anche per resistere al consumismo eh, che è l'imperativo categorico del, del mercato, del capitalismo eh, in base al quale bisogna per forza consumare altrimenti non si va avanti ecco, i makers in qualche modo si oppongono a questo e dicono no, noi ce le facciamo da noi le cose non consumiamo, riduciamo anzi i consumi e ci produciamo solo quello che ci occorre realmente abbiamo preso anche eh, il tema del del controllo, eh, del tecnocontrollo Tucur e abbiamo invitato in trasmissione i compagni di Havana che hanno sviluppato Fripto, un sistema eh, completo eh, che consente eh, di muoversi sulla rete e, e sul computer in modo un po' più sicuro, un po' più protetto fermato. e abbiamo anche lo spot e che abbiamo mandiamo anche dalla anche radio i che, di cui siamo fieri e abbiamo invitato eh, i compagni di Linux che ci hanno parlato della loro rete completamente orizzontale autogestita di nodi eh, wireless punto punto sul territorio nazionale che eh, quest'anno ha avuto veramente un boom eh, siamo rimasti veramente colpiti da che era un, un progetto eh, limitato alla sola via Appia a Roma adesso eh, Roma è praticamente tutta coperta si stanno <ride> ma la via Appia è la regina via Arum <ride> e quindi era inevitabile <ride> ci sono ormai nodi un po' in tutta Italia al sud, in Calabria al nord, poi Lazio praticamente non dico tutto coperto ma poco ci manca insomma eh, anche lì abbiamo fatto una bella trasmissione e poi siamo arrivati un po eh, così eh, ad estremizzare addirittura abbiamo parlato di monete, eh, eh, di monete e in particolare monete elettroniche criptografate quindi la possibilità mh, di, di crearsi delle monete e poi di utilizzare negli scambi abbiamo parlato del famigerato bitcoin cercando un po di spiegare di che cosa si trattava di, di capire cosa ci fosse dietro di, di interessante tutto questo lo abbiamo fatto come dicevamo perché ci interessa sapere le cose, saperle fare, saperle fare insieme e, e quindi poter anche sperimentare mentre combattiamo il capitalismo no? che vogliamo abbattere senz'altro, Beh, ci immaginiamo anche come potrebbe essere no? il mondo dopo averlo abbattuto e, e cominciamo subito con delle buone pratiche a, a farlo giorno dopo giorno Certo perché un rifiuto della tecnologia pure semplice sarebbe antistorico e sarebbe sostanzialmente sterile no perché comunque questa gigantesca macchina, se la vogliamo chiamare così, non mi viene un termine migliore va avanti anche senza e contro di noi però eh, invece riuscire a eh, piegare questa tecnologia a delle esigenze che vanno contro il sistema è, è una sfida Eh, di lunga durata ma che dà anche delle possibilità pure di, di ottenere delle vittorie pure significative di, di, di riuscire a prefigurare veramente un, dei rapporti umani una società, dei rapporti economici diversi da, da quelli dominanti certo, quindi giocare in difesa conoscere la tecnologia per non farsi sopraffare ma anche un po' in attacco quindi proporre un nuovo modo di utilizzarla certamente non ci manca la cultura per farlo, la cultura della gestione collettiva delle cose. Ecco, è facile previsione mh, per quanto riguarda i prossimi mesi, dico più che i prossimi anni, che si parlerà molto, tu ne hai parlato in una trasmissione delle famose stampanti 3D che creano gli oggetti tridimensionali no? Esatto, quindi, esatto di questo ormai si sta parlando appunto in maniera massiva anche sui media mainstream ricordiamo Per finire il mio intervento eh, che eh, la prossima settimana si, ci sarà Hack Meeting, eh, l'incontro annuale eh, diciamo degli, della cultura e dei movimenti hacker italiani e, e non solo, e quindi 27, 28 e 29 a Bologna al XM24. Bene, allora ulteriore pausa musicale, prima di dare la parola ad Alberto, se volete utilizzare il telefono, se riuscite a infilarvi tra una chiacchiera e l'altra, tra un intervento e l'altro, 06 49 17 50, ma eh, siate solleciti perché siamo in chiusura. I'm tagliamo i tempi 87.9 Radio Onda Rossa questa entropia massima allora con uh, Alberto torniamo a affrontare un uh, una contraddizione ma anche un tema affascinante che è quello dell'altra economia dei mutamenti climatici eh, che possono essere anche ah. drammatici come spesso notiamo quindi di questo questo sarà sicuramente anche questo negli anni a venire un uh, due tematiche imprescindibili eh, Per le quali sarà necessario trovare delle soluzioni appunto alternative che contrastino una deriva preoccupante. A volte nelle trasmissioni, non, non per ovviamente per colpa tua, forse siamo sembrati un po' catastrofisti, no? Rispetto a, a quello che succede, però abbiamo, abbiamo citato solo dei fatti reali. Ma vengo da una giornata in cui si è parlato di decrescita, quindi sarò ancora più catastrofista del solito. No, e mi sembra importante, partendo dalle dichiarazioni che ha fatto Chiara, perché mentre lei parlava eh, io mi sto rendendo conto che è vero che noi non possiamo dare eh, giudizi sull'andamento climatico giudicando dagli eventi eh, settimanali o mensili, cioè dai movimenti regionali, diciamo di zona, però è anche vero che tenendo conto dell'aumento che continua imperterrito della quantità di CO2, abbiamo superato ampiamente i 400 parti per milione, questi sono gli ultimissimi dati, fanno sì che si intensificano gli eventi, quindi eventi che sarebbero normali ma a una certa intensità e con certe dimensioni eh, diventano un po' diversi. Allora è questo al quale noi ci dobbiamo abituare cioè dobbiamo riuscire a capire se queste cose che succedono fanno parte del quadro più generale oppure sono così una cosa che può passare nell'arco della giornata. Io consiglierei vivamente tenendo conto del tipo di manifestazioni che ci sono in atto il numero dei tornado in, negli Stati Uniti si è moltiplicato per un fattore molto alto quindi La velocità di questi tornado è aumentata moltissimo, quindi cose che solo qualche anno fa in Florida era, colpivano alcune persone eccetera eccetera, oggi sono diventato un evento di cui bisogna preoccuparsi. Volevo chiederti un parere su una cosa che è una mia impressione, può darsi che sbaglio sì. però... Eh, ho notato eh, negli ultimi tempi negli ultimi mesi un eh, moltiplicarsi di articoli di saggi di scienziati o presunti tali che eh, cercano di dimostrare non di negare il cambiamento climatico ma di attribuirlo a dei fenomeni diciamo di lunga durata eh, che interessano la biosfera e a supporto di queste tesi parlano di ere geologiche magari passate in cui si sono verificate queste cose ora Questo, tra l'altro, stranamente, lo dico con ironia, è in coincidenza con l'esplosione di queste nuove eh, fonti fossili, no? in particolare l'olio eh, combustibile di scisto e la, il, petrolio di sci, il, il gas di scisto, che hanno permesso, tra l'altro, agli Stati Uniti di ritornare ad essere esportatori di questa cosa. Ecco, un parere, appunto, su queste impressioni, ah, se sono solo impressioni. Eh, questo è il, il meccanismo che hai citato... è uno dei tre o quattro che viene usato normalmente ormai da parecchi anni. Eh, ne abbiamo parlato in trasmissione, cioè ogni volta che esce un dato nuovo a livello del mucchio di scienziati internazionali, eh, c'è immediatamente il tentativo di ridimensionarlo, di riportarlo a meccanismi eh, così apparentemente di lungo periodo. Invece il meccanismo che sta, lo studio del clima ha portato esattamente al fenomeno inverso, cioè Sono, i, tu, dei scienziati stanno elaborando dei modelli che sono quelli sui quali si regolano in questo momento basandosi su 65 milioni di anni di alti e bassi climatici, cioè di periodi glaciali alternati eccetera perché tutto lo studio dei carotaggi nei, nei, eh, diciamo nella parte dell'Artico e dell'Antartide E ha, hanno dato i risultati, quindi è esattamente il contrario in realtà, cioè loro hanno delle sicurezze sull'andamento delle glaciazioni attuali che hanno alle spalle però delle analisi di periodo e il risultato di queste analisi è che in nessuna epoca c'è stato un avvicendarsi di clima così rapido come quello che si sta verificando in questi anni in, nel mondo. Perché l'accelerazione dei fenomeni di inquinamento ha portato a questa differenza. Quindi, eh, questa è una delle classiche cose che bisogna avere molto chiare quando si parla dell'argomento. L'altro elemento che mi sembra importante sottolineare è che nel G7 che si è avuto ai primi di questo mese a Bruxelles. Sì, perché è stata ah, messa in castigo la Russia, quindi da G8 a G7. È stata messa in castigo la Russia e dall'altra parte. Tenzi si è venduto una sua eh, intervento di cui però non c'è il testo. Viceversa è uscito il comunicato finale del G7. Io mi permetterò di mandarti il testo che abbiamo tradotto in parte, perché ci sono delle informazioni estremamente eh, come dire, inquietanti. L'intero documento è basato sulla. Ucraina, nel senso che è saltato tutto il meccanismo, il quadro dei riferimenti petroliferi, nel senso che il passaggio della Crimea, eccetera, eccetera, tutto il sistema è, è diventato a rischio. L'altra parte, una parte di questo sistema di rifornimenti, è entrato a far parte invece delle sanzioni contro la Russia. Quindi noi siamo minacciati in maniera molto pesante e su tutto. Il documento è impostato sulla minaccia e sulla emergenza petrolifera e del rifornimento del gas. Ecco, noi questo tipo di percezione non ce l'abbiamo, cioè non ci rendiamo conto che questa è la situazione che si sta eh, diciamo trattando a livello internazionale. L'ultimo punto, perché poi mi pare che siamo già un po' fuori tempo, nel rapporto del, diciamo sempre del gruppo di scienziati c'è un'indicazione cioè dice abbiamo 15 anni di tempo per modificare le emissioni, 15 anni significa non è che fra 14 anni dobbiamo cominciare a preoccuparci, dovremmo cominciare immediatamente per riuscire entro 15 anni a apportare delle eh, modifiche sostanziali al sistema di inquinamento, che significa, non so tu prima hai citato in apertura, hai citato gli impianti, Per la produzione di energia a, dal carbone e quelli devono essere eliminati in tempi stretti cioè non si parla più di aggiustare mettere filtri o cose di questo genere devono essere chiusi ma a tempi stretti non fra 15 anni, subito perché ci vogliono 10 anni per modificare la percentuale di CO2 che, che deriva dall'inquinamento di quella centrale perché la CO2 sale lentamente verso l'alto lentamente nel senso di dieci anni, quindi quando tu modifichi l'emissione, ci vogliono dieci anni perché si modifichi la presenza di CO2 derivante da quella emissione. Ecco, io mi sembra che questo sia importante da tenere presente perché ancora una sensibilità diffusa e seria sui discorsi ambientali mi sembra che non sia neanche Tra di noi, diciamo che continuiamo certe volte a fare dei ragionamenti che non tengono conto della componente ambientale. Bene, allora, grazie anche ad Alberto. Facciamo l'ultima pausa eh, musicale, prima di un brevissimo accenno al discorso sulle energie. E allora rubiamo qualche minuto, solo qualche minuto allo spazio successivo eh, per ricordare che eh, c'è un, un altro dei pericoli con cui l'umanità si deve confrontare, che è eh, il nucleare. Abbiamo accennato prima. all'inizio della trasmissione al discorso di questa vecchia nuova tecnologia, nel senso vecchia perché quella del fracking eh, è stata inventata diciamo così circa un secolo fa ma che trova una massiccia applicazione proprio negli ultimissimi anni e anche l'Europa è minacciata da questa tecnologia, ne abbiamo già parlato eh, un paio di volte quindi non la ripeteremo Abbiamo parlato del carbone ehm, e non, non solo della centrale dell'inquinamento e della eh, corruzione collegata al, agli impianti dell'Enel di Civitavecchia ma il nucleare è una realtà che anche se in Italia è stata ufficialmente sconfitta eh, aperta parentesi, in realtà le eh, scorie delle centrali esistenti che sono solo quattro non hanno trovato ancora una definitiva sistemazione o stoccaggio come dicono i tecnici Ma questa tecnologia è molto diffusa nel mondo, anche se sono eh, molto diminuite, insomma se non quasi annullate, almeno in molte parti del mondo, la crescita e eh, l'apertura di nuove centrali. è eh, una tecnologia assolutamente negativa eh, sia per l'importo economico che è interamente a carico dello Stato anche se poi i profitti magari possono andare a dei soggetti privati eh, e quindi vengono tolte a, a, a magari alla scuola, alla sanità, alle pensioni eh, enormi somme per costruire questi, eh, queste produzioni di energia in realtà molto pericolosa E, e abbiamo avuto uh, l'esempio di Fukushima ma è solo quello più recente un problema tutt'altro che risolto ma ricordiamo anche che l'energia nucleare civile è strettamente collegata a quella militare e quindi su questo <coughs> pure eh, è una minaccia di cui gli organi di informazione mh, sembrano dimenticarsi mh, praticamente per, mh, nel corso dell'anno è difficilissimo avere dei momenti in cui si riflette sul fatto che migliaia e migliaia di testate nucleari sono ancora operative e vengono continuamente rinnovate, migliorate, potenziate nella loro capacità di <coughs> devastazione eh Eh, queste eh, testate nucleari appunto possono distruggere quasi tutte le forme viventi sulla terra se venissero usate anche eh, solo in parte e su questo dimenticarsene è molto grave perché eh, i momenti di crisi come vediamo eh, sono dietro l'angolo si possono verificare crisi internazionali da uh, un momento all'altro quindi l'attenzione la mobilitazione, la contestazione l'opposizione a questa follia eh, deve essere invece una delle eh, priorità eh, sul sul discorso più in generale della della tecnologia che produce della tecnologia cattiva è chiaro che va combattuta eh, non in assoluto la tecnologia perché è quella insomma, che eh, ci ha consentito anche sicuramente di vivere in maniera più sicura più comoda, più eh, piacevole no? se pensiamo all'epoca delle caverne anche se alcuni studiosi eh, teorizzano mh, in base alle loro ricerche che il, la vita all'epoca non fosse poi così eh, dura e, e non fosse poi così spiacevole a parte comunque questo dibattito è chiaro che la tecnologia va sempre eh, eh, analizzata in maniera critica e quindi nel momento in cui produce degli effetti devastanti come, come nel caso di queste energie va sicuramente combattuta per una tecnologia alternativa che eh, va nella direzione di un controllo dal basso, democratico di ehm, impianti ridotti, eh, del minore consumo di energia del riciclo e tutto quel discorso che poi si collega inevitabilmente anche a quello della cosiddetta decrescita ma eh, in ogni caso si può chiamare pure in modi diversi ma La cosa certa è che è folle pensare come eh, il capitalismo fa e pratica eh, che ci possa essere una crescita infinita in un sistema eh, che invece è finito, mh, ha dei limiti ben precisi che è la nostra biosfera e la, è appunto il nostro pianeta. Abbiamo concluso con qualche minuto di, di ritardo, ce ne, ce ne scusiamo anche con chi sta all'ascolto, il discorso di Entropia Massima, i discorsi che affronta Entropia Massima. Eh, probabilmente se anche se voi all'ascolto vorrete eh, lo riprenderemo a settembre ci faremo una riunione ovviamente eh, noi che questa trasmissione vi proponiamo e vedremo se sarà possibile eh, iniziare una nuova stagione appunto a partire dalla fine di settembre per il resto vi auguriamo una Bella e serena estate, questa è Radio Onda Rossa, Entropia Massima, 87.9, la frequenza. Ciao, ciao a tutti e a tutte.